hamsinin onlar yəni, gedib yəni, iz bilən adamları gətirdilər. Yəni bəzi nə var idi? Məsələn gedib heyvanın peyninə baxırdı. Onda bilirdi bu heyvan hardan gəlib, hara gedib. Və, yəni, bu cür adamlar var idi, axtarırlar, yəni, tapırdılar. Gedib yəni hər adamlar bir-birisəsin gətirdilər deyə ki, bəs peyğəmbərin yəni, hara getdiyini yoxlasınlar. Lakin yəni, onlar yəni buna baxmayaraq çək şübhə yoxdur. Peyğəmbərsə tapa bilmirlər. Lakin yəni, çox özlərin yəni, həlak edirlər peyğəmbərsə tapmaq üçün. Bağır yani Peygamber Səhsamın Əvvəşəyən mağarada. Peygamber Səhsamın Əvvəşəyən mağarada olması. Peygamber Səhsam Əvvəşəyən çox narahat idi. Mağarada olarkən Əvvəşə rəziyullah onu çox narahat idi. Və bu vaxt yani Amətala, yəni Həsən də yani, müşriklər gəlirlər mağaraya, dağ üstə çıxırlar. Ay dağın üstə çıxırlar və gələr mağaranı isə baxmaq istəyirlər. Mağaranısa baxmaq istəyirlər və bu vaxt Abbaşir, Ayaqlarını daha da divara sıxar. Yəni, divara sıxar, kərim <gülüyor> istə, daha da özünü sıxar ki, bəs, yəni, birdən ayaqlarımızı da görərlər. Hətta başqa rivayətdə Abbaşır deyir ki, əgər bir az əyək seylədik, bizi görərdilər orada. Yəni, biz içərdə, ikimiz de içərdə dəyəmişsən, baxçı da görərdilər. Lakin, Allah-ı yani, Allah, yani, Peyğəmət Sənəmi və Abbaşırı Rədiyəməni Hənəmi qoruyur və Allah-ı Allah, yəni, Abbaşırın narahat olması ha Əgər siz ona kömək etməsəniz, Allah ona kömək göstərmiş olar. Yəni, əgər siz peyğaməri kömək etməsəniz də, Allah taala peyğaməri kömək etmiş olar. Necə ki, kafirlər onu iki nəfərdən biri olaraq çatdırdıqları, e, iki nəfərdən biri olaraq çatdırdıqları, hər ikisi mağarada olduğu və öz dostuna, Əbu Bəkirə mütəzasında, qəm yemə Allah bizimlədir. Yəni, Allah taala Peygamber səhəm, yani Allah təhərlə Peygamberin dinləm xəbər verir ki, Peygamber səhəm yani öz sahibinə belə deyir ki, nərahat olmaqə, məhə Allah təhərlə bizimlədir. Dədiyi zaman, o vaxt Allah ona bir arxanlılık nazil etmiş, onu sizin görmədiyiniz əsgərlərlə müdafiə etmiş, kafirlərin sözünü alçaltmışdır. Yani Allah təhərlə Peygamber səhəm qoruyurdu və o qorşunu hiç siz görmürdü. Yalnız Allahın sözü ucadır. Allah cənnətmiz qovət sahibi, hikmət sahibidir. Və Allah təala bu vaxt bu ayələri nasil edir. Və Peyğəmbər Əbu Bekrəyə verir ki, heç narahat olma. Yəni Allah təala bizi qoruyur. Sonra əvvəzə dediyimiz kimi, yəni Əbu Bekrə Peyğəmbərə əvvəlcədən hazırlıq görmüşlər, plan çizmişlər və o plan da olduğu kimi gedirdi. Yəni hər gün Əbu Bekr oğlu Abdullah onları yanına gəlir. Həmçinin Əsmə binti Əbu onların yanına gəlir, yemək gətirir və məhkədə olan xəbərləri, onunla haqqında danışanları xəbər verirdilər. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, yəni Peyhəməz sənəyə mağaraya girmək istəyəndə Əbəkir keçir qabağa, ki, yaraqsa qoy birinci mən girim. Yəni birdən içərdə kimsə olar və ya nəyəsə olar yəni qoy nə olursa mən olsun. Əbəkir girir mağaranı yoxlayır və sonra Peyhəməz sənəyə mağaraya daxil olur. Peyvhümasasının orada yeme elədi var idi, içme elədi, hər şey yəni necə lazım idi, var idi. Və üç gün keçəndən sonra yəni Peyvhümasasının Əbubəkir həmin mağradan çıxırlar. Və Peyvhümasasının mağradan çıxmamış, onun əli əzilir. Onun əli, yəni vəxdə onun əli ələ daş dəyir. Yəni çıxanda mağradan əsə düşür barmağın üstünə və barmağa əzilir. Və Peyvhümasasının bu vaxtı şəhirlə deyir ki, həl yalnız bir əsma və sən qanamısan, va fi səbir illəhi mə lafi itə və deyir, deyir, Allah yolunda görmürsən. Yəni, bu, yəni, barmağımın əzilməsi də Allah yolundadır. Və həmsinin, yəni, feyomasının əvvəkir, yəni, mağarada olması haqqında bəzi uydurma revayətlər var. Uydurma və zəif revayətlər var. Sən belə revayətlərdən deyir ki, Allah da da yəni əmr edir, bir ağız bitir. Allah tələ əmr edir və bir ağac bitir və ağac, yəni, Peyğmək səsləminin qabağını kəsir ki, onu heç həs görməsin. Həmçin, yəni, zəif rivayətlədi deyil ki, yəni, hörümçə gəlir, mağaranın qabağına tor çəkir. Bu da zəif rivayətlərdindir. Yəni, düzdə o rivayətda ixtilaf var, yəni, hörümçəyin tor çəkməsində və çəkməsində, ta ki, yəni, müəllifin sözünün görə o, həmin rivayət zəifdir və həmçin deyil Hörümcə, yəni Peyvamət səhələmi üzr tərəfindən, yəni, evki Peyvamət burada deyə alınır, Hörümcə, yəni üzr tərəfindən toxuyur ki, Peyvamət səhələmi görməsinlər. Həmçinin iki nəfər, yəni Allah da əmr edir ki, göğərçinə gəlin mağalanın ağzısında yuğa qururlar. Yuğa qururlar və orada otururlar ki, yəni, müşriklər görsünlər ki, orada qur səhələdi var, yəni, oraya siz gerə bilməz, geri qayıts Desin mə, yəni yaxınlaşanda bir nəfər yəni baxdı, yuxarı qalxır və görür ki, orada iki nəfər, iki dənə yəni görürsən yuva salıb və qayıdır. Yoldaşlar dəcə niyə görə qayıtdı? orada kuş var, yuvalayıb və ora heçsiz gələ bilməz yəni, çünki girsə Yuva dağılar və quşlar orada qalmazdı artıq." Və həmsinə Deçiş Peyğəmbər səmə, onların qarşını eşidirdi və Peyğəmbər bildi ki, Allahlar onları qoruyur. Yəni bu cür rəvayətlər var, yəni yəni düzgün olmayan rəvayətlər, zəif rəvayətlər. Və həmişə deyir ki, Peyğəmbər Peyğəmbər səmə deyir ki, əgər onlar bağçılara belə içəri bilsə görərlər. Rəvayət edir ki, əgər bağçılara biri bizi görərlər, Peyğəmbər səm bu vaxt deyir ki, bəs içəri girsələr, sağa sola keçsələr, yenə də bizi tuta bilməzlər. Yenə də Bizi tuta bilməzdər və deyir, bu vaxt əvvəkir yəni, mağaranın bir itinlə baxır, görür ki oradan yəni, bir çıxış yol var, bir çıxış yol var və o birbaşa dənizdə çıxır və oradan bir gəmi dəyənlə bunları gözləyir. Yəni bu rövətləri həmisi zəifdir və həmsinin rövətləri deyir ki, əvvəkir öz oğluna deyir ki, yəni, öz oğlu Abdullahə deyir ki, Ey oğul, əgər deyir insanlara yenə yəni, nə baş versə, yenə yəni, və falan baş versə, çətinlik olsa, bu mağaraya gəl. Bu mağaraya gəl. Yəni, o mağaraya ki, orada məndən Peyğəmbər gizlənmişdir. Və həmin mağarada otur. Yəni, həmin mağarada qal. Və deyir sənin də de, bu, burda belə otursan, yəni gəlib otursan, sənin səhər axşam ruzun buradan gələcək. Yəni, bu mağaradan sənin yeyib içməyin gələcək. Və bu vaxtda zəyifdir. Həmçinin zəif rivayətlərdən, rivayətlərdə deyilir ki, yəni bir nəfər müşrik gəlir, mağaranın ağzına yəni gəlir və orada başlayır, yəni çölə çıxmağa. Əlbəkdir ki, ya Rasulullah, bizi görməz bu adam. Peygamber deyir ki, əgər o bizi görsəydi belə eləməzdir. O bizi görsəkdir, bu da zəif rivayətdir, bu da zəif rivayətdir. Həmçinin, deyir ki, əlbəkdir, mağaranın yəni mağaranı susayır, yəni susuduqdan əciz çəkir, Peygam Ceyd mağaranın üst tərəfinə, yuxarı tərəfinə və oradan su iç. Əbək ki, gəlir və görür ki, yəni orada şirin və gözəl, yəni baldan da şirin və sütdən də ağ, gözəl su var, qəşən su haq və həmin sudan da mis ki gəlir, yəni ən gözəl, yəni iyi gəlir. Və qayda ki, ya Resulullah, allah yəni əmr edib, yəni cənnətdə yəni, çaylara baxan mələkə deyib və onu deyib ki, allah sən həmin mağarada, həmin çaydan bir, yəni, bulaq aç. Və, yəni, şəkildir ki, bu cürəbəkdən hamısı nədir? Hamısı zəif rivayətlədir. Yəni, deyilir ki, yəni, xəbəriniz olsun. Sonra vaxt, Peyğəmbət s.ə.sələm, Əbubəkirlə Mədinəyə yola düşməsi. Peyğəmbət s.ə.sələmin, Əbubəkirlə Mədinəyə yola düşməsi. Üç gündən sonra, yəni Peygamber s. əb bu mağarada üç gün qaldıqdan sonra mağaradan çıxırlar. mağaradan çıxırlar və onlarla, yəni Peygamber olur, əb olur, Amir ibn-i Fəhira, yəni həmin o əb çöləsi və bir də həmin o yol göstərən adam olur. Onlar dörd nəfər yola çıxırlar və deyir Peygamber bütün səvvələr götürmüşdür. Yəni ümumiyyətlə Peyğəmbəd Sələm, yəni, əgər Allah'tan istəsəkdiyik Peyğəmbəd Sələmə bu yəni, imtihanla, bu çaydan birbaşa çıxardır. Necə ki, İsa ə.sələmə və ya başqa Peyğəmbədlər, Allah'tan yəni, birbaşa bəzi hadisədən xilas etmişdir. Lakin bu Allahın hükmətindədir ki, yəni, yəni, insanlara bir tərstdir, ibrətdir ki, insan nə mərtibəyi çatsa belə yenə də səbəblərdən götürməlidir. Mütləq səbəblərdən götürməli və səbəblərlə hərək etməlidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni onun İslam əhərzə aparan kimi Mədinəyə qərardır. Lakin Allahın hikmətləndikdə Allah tərəfə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu hürmət üçün bir müəllim edib. O, insan elə hər bir şeydə, hər bir işdə yəni, özünə bir səbəb gətirməli idi. Və bu vaxtda yəni Peyğəmbər yəni yol açır, onların dəvələrin həmin o yəni yol göstərən adam gətirir dəvələri. Peyğmasından Əb-Bəkir və o əb köləsi yola çıxırlar, 4 nəfər. Buxarda rəvayət var, deyir ki, Sulaq qəbirinin məlik adında bir nəfər yolla gedənləyə Peyğəmbəri axtaranda bir qəbiləyə rast gəlirlər. Yani qəbiləyə yana kesəndə, qəbiləyə yana kesəndə orada otururlar və bir nəfər gəlir, qəbiləyədən bir nəfər gəlir. Deyir ki, bəs, 2 nəfər gördük və 3-4 nəfər oxşudur, yani araldan görüblər, yolla gedirdilər. Suraq onlara da soruşur ki, yani, olaqa tərəfə gedirlər, deyir ki, olaq filan tərəfə gedirlər. Suraqa deyir ki, mən öz nəfsimdə dedim ki, hələ bunlar yani, yani, Məhəmməddir, bir də Ebubakirdir. Mən deyil, bunu eşidəndə yani, üstünü asmadım. Yani, qorxub ki, orada oturan başqa dostları, hamısı bilər ki, bu Peyğəmbərdir. Bundan qabaq gedirib neyin yerlər? Peqamberi tutarlar. Yəni ki, Peyğəmbəri tutsanı nə olacaq? Yüz dəvə verecəklər. Ona deyir ki, mən de, bunu işitdim, mən bildim ki, bu, Peyğəmbərdir. Lakin səsimi çıxartmadım, səsimi çıxartmadım, biraz keçdi, söhbətin üstündən biraz keçdi, durdum, öz köləmə deyir ki, mənim atımı apar filan yerdə saxlar, gözlə mən gələcəm. Və deyir, biraz gələb oturuq məclisin içində, sonra mən deyir ki, mən gedirəm, durub çıxdım yəni, məclisdən qırağa. Gəlib atımı minib, düşdüm Peyğəmbərinin yəni, gedən yola olan arxısınca. Və deyir, yəni, mən gələbə atıb Peyğəmbərə yaxınlaşmışdım, yəni onları yaxınlaşmışdım. Bu vaxt et, yəni, atım məni yıxdı yerə, atım məni yerə yıxdı. Atım məni yeri yıxanda məni yerə düşdüm, yəni yer düşən sonra götürüb, yəni bütün götürür və başladım ona ant içməyə. Bütü götürdüm və ant içdim, yəni ona ibadə etdim ki, mən neynəsin, mən qorusun. Rəjid həmişə mən buna deyirdim ki, qoy peyğəmbərə sələsin ki, peyğəmbər gedə bilməsin. Peyğəmbər elişib qalsın, mən də onu tutum. Və Əbəşidir. Sonradir yəni yəni, yəni yəni bu da bunu etməyin, yəni bu gün and içmək düzgün yəni, bir, bir şey söhbət deyil, lakin xلاصız onlar yəni məşüşlər o vaxt, cəhiliyyət vaxtı nəsə biz kimi bir şey düzəldirdilər və o xatırladılar. Nəsə oxuyurdular, o xatırladılar. Əgər deyir, yəni ahtdan ox, yəni batan yerdən çıxı edir, yəni necəsə, həmin şey nə olardı? Yəni, məsəlçün, dax ki, bura çizir qoyur ki, bura düşsənləm nə olacaq, bura düşsənləm nə olacaq, sonra nə atır oxu, ox hara deməli, məsəlçün, adın qoyur ki, bura batısa, məsəlçün, olaraq ziyan verə bilməyəcək. Və oxu atır, gəlif batır ki, bura ziyan verə bilməyəcək. Lakin, yəni, yenə də minil a Və deyir, hətta Peyğəmbəri o qeydər yaxınlaşır ki, səsini eşdirir, suraq əbr Məlik, o qeydər Peyğəmbəri yaxınlaşır və Peyğəmbəri səsini eşdirdi. Və deyir, bu vaxt edir, yəni o isir ki, gəlinlə Peyğəmbəri yaxınlaşır, bu vaxt ayaqları gerir yerə, gerir, torpağın içində. Və deyir, suraq altdan düşən aşağı atın yəni, ayaqlarını çıxardır, yəni, ipindən tutub və yenə də, bir az gedən sonra yəni atın ayaqları batır yerə. Yəni, bir nəşinə və sonra deyil, Suraqa deyir ki, yəni, bu vaxtı deyil, bir şey gəlir. Yəni, toz, duman kimi bir şey gəlir. Bu gələndə mən bildim ki, yəni artıq Peyğəmbəri yəni, kimsə qoruyur. Peyğəmbəri kimsə qoruyur, yəni atın ayaqları torpağa batır. Sonra yəni, toz torpaq gəlir ki, mən onu gedim çata bilməyim. Bu gələndə mən artıq bildim ki, yəni Peyğəmbəri kimsə qoruyur. Vədir, yenə də, bütün, bütünlə anı düşdüm, yəni, andışdım, yəni nə, nə, nə elədim, yenə dedir, səyir şey çıxdı ki, ebi ki, fal kimi baxır, sur ki, yəni yenə Peyğambələ sən ziyan verə bilməyəcəksən. Və suraq bu vaxtı qışkırır, deyir ki, qoxmayın, mən sizə heç eləməyəcəm, mən sizə heç eləməyəcəm. Bu vaxt Peyğəmbələsəm deyanır və suraq atım minir və Peyğəmbələsəm yanına gəlir. Və deyir, bu vaxt suraqadır məlikin yəni, ürəyinə artıq, yəni İslamı qarşı bir yəni, hissəyət oyanmışdır. Bunları görən sonra. Və deyir, Peyğəmbək Əbəkirə söhbət edəndən sonra Peyğəmbək deyir ki, bəs, bizim xəbərimizi siz edilmə, yəni öz tayfından, heçəsə kəsə bizim yəni, hərək etdiyimizi demə. Suraqada deyir ki, bəs, yəni, bizə deyib ki, Məkkədə kim Peyğəmbəri və Əbəkir gətirsə, diri və ölü onun üçün yüzdən dəvə var. Və olan Niklus'un söhbet edindən sonra